8 лютого 2021 року Січень був дуже холодним, але лютий не по сезону теплий. Після трьох тижнів дрижаків – мінус 15 – кучугури снігу розпливаються у справжні озера. Цього понеділка, коли ртутний стовпчик піднявся до 13 градусів тепла – Роді Гарріс вирішує позбавити універсал Субару від накопиченого соляного нальоту, котрий нещадно нищить крила і підвіску, М за те, щоб помити машину на мийці аеропортового комплексу, але Родді каже, що віддає перевагу свіжому повітрю, поки тримається стерпна температура. Її турбує його артрит. Він наполягає, що сьогодні артрит його не турбує і запевняє, що почувається добре. Це зараз він тебе не турбує, наголошує М. Але впевнена вже ввечері стогнатимеш і шукатимеш протиревматичну мазь. Хороші речі приходять по крапельках, тому ми маємо зберегти те, що залишилося. На випадок надзвичайної ситуації. Вона має на увазі, якщо мою спину чи твою шию знову заклинить. Я вдягну рукавички, відказує він і М зітхає. Родді – коханий чоловік, світло її життя, але коли він вже вирішує щось зробити, його неможливо переконати у зворотному. Він заходить до гаража через задні двері, дістає шланг і приєднує його до крана з боку будинку. Потім повертається, щоб виїхати за дому. На стіні гаража три кнопки. Перша відкриває ліву бухту, де припарковано фургон, яким вони з рідка користуються – Друга – праву бухту, де стоїть сімейна Субару. За допомогою третьої кнопки відкриваються обидва відсіки, і Роді має дратівливу звичку натискати цю кнопку. Тому що вона посередині, а не внизу чи вгорі. Ось що він каже, коли з гуркотом відкочуються обидві двері. Це не забудькуватість, просто нікудишній дизайн. Він сідає у салон і повертається до шланга з заздалегідь прикрученим розпилювачем. Роді любить це робити. Йому подобається дивитися, як струмінь під високим тиском зрізає застиглі згустки дорожньої солі. Він піднімає кінець шланга, але зупиняється. Хтось стоїть на під'їзді і дивиться на нього. Це красива дівчина, одягнена в червоне пальто та в'язані шарф і шапку. Червоні калоші подарували їй на різдво добра подруга Голлі, адже вони такі красиві. Дівчина притискає до грудей тонку теку. «Ви професор Гарріс?» – питає вона. «Так і є», – відказує він. «Секундочку, юна леді». Він відкриває водійські двері Субару. Пульт кріпиться до козирка. На ньому дві кнопки, а не три. Він натискає першу, і ліві двері опускаються, приховуючи фургон. Професор сумнівається, що вона взагалі помітила фургон, бо увесь час дивилася на роді, але подбати про безпеку не зашкодить. Він, посміхаючись, підходить до неї і простягає руку. В ці дні вона здебільшого вітається з людьми, торкаючись ліктем, щоб нагадати про ковід. Але він у рукавичках, а вона в рукавицях. У такий теплий день це не обов'язково, як і шарф, але ансамбль виглядає чудово, тож можна потиснути руку. Чим я можу бути вам корисним у цей чудовий теплий день?» Барбара Робінсон посміхається. «Насправді я сподівалася побачитися з вашою дружиною. Хотіла її про дещо запитати». Судячи з теки, яку вона обережно притискає до грудей, він здогадується, що мова піде про письменницьку майстерню. Він міг би повідомити, що вона занадто молода для програми більшості майбутніх письменників, які відвідують курс від 20 до 30. Він міг би сказати, що, здається все більше ймовірним, що цієї осені програми-семінарів не заплановано. Джим Шепард пішов з життя, кілька інших професійних письменників не виявили зацікавленості. Генрі Стратон, який нині працює на факультеті, також відмовився повертатися. Він сказав завідувачці кафедри англійської мови Розалін Буркхарт, що дистанційне навчання за інтенсивною програмою є абсурдом. За словами Емілі, яка чула це від Розалін, Страттон порівняв це із сексом у боксерських рукавичках. Але нехай невтішні новини повідомить гарненький червоній шапотці сама М. А він просто скромний професор біології на пенсії. Я впевнений, що вона буде рада поговорити з вами, міс... Барбара. Барбара Робінсон. Дуже приємно познайомитися, Барбара. Подзвоніть у двері. В моєї дружини, незважаючи на вік, гострий слух. Барбара посміхається. Дякую вам. Вона прямує до будинку, але раптом повертає назад. Варто подбати також і про фургон. Мій тато мав такий самий, коли я була маленькою. Колись на міжштатній трасі в нього відпав глушник. Тато говорив, що сіль наскрізь проїла. Отже, вона його бачила, думає Родді. Справді, треба бути обережнішим. Дякую за підказку. Чи запам'ятає вона? Чи бачила вона щось, чого не мала бачити? Родді вважає, що ні. Роді вважає, що червону шапочку, тобто Барбару Робінсон, цікавлять лише необроблені перли, які вона носить у своїй теці. Мрія стати наступною Тоні Моррісон чи Еліс Вокер. Але надалі йому доведеться бути обережнішим. У всьому винна та кнопка в неналежному місці, думає він. Ідіотський дизайн. Пам'ятні до чого. Вона в порядку. Він вмикає шланг і наставляє його на Субару. Сіль вимивається, відкриваючи блискучу зелену фарбу. Він чекав цього з нетерпінням, але враження від споглядання зіпсовано появою гарненької дівчини у червоному. Барбара ще раз махає йому рукою, піднімається на передню доріжку і дзвонить у дзвінок. Двері відчиняються, і її зустрічає М. Вона виглядає не старшою за 70 у зеленій шовковій сукні. Її волосся лише вранці вкладене у салоні краси. «Хеа Тудей» має бути закрито через пандемію, але «Гелен» робить винятки для давніх клієнтів, котрі дають чайові протягом року та не забувають про неї на різдво. «Слухаю, чим можу допомогти?» «Цікаво, чи можу я поговорити з вами?» йдеться про…» – Барбара ковтає. «Про письмо». М ем дивиться на теку, потім поблажливо посміхається Барбарі. Якщо це стосується письменницької майстерні, то вони не приймають нових заявок. Боюся, програма осінньо-зимової програми зависла на непевний час. Ця епідемія... Ні, я не про це. Емілі якусь мить дивиться на відвідувачку. Вродливу, сильну, виклично здорову і, звісно, молоду. Вона зіркає через плече дівчини і бачить, як роді витріщається на них, а вода заливає дорогу на морозі криги, якщо під вечір впаде температура, думає вона, чи тобі не знати. Потім повертає погляд на дівчину в червоному. Як ваше ім'я, моя люба? Барбара Робінсон. Ну, що ж, Барбаро, чому б вам не увійти до середини і не повідати мені про що йдеться? Вона відступає вбік. Барбара заходить до будинку. М ем зачиняє двері. Родді починає мити зелену субару.